Джон Марс. Суджені. Розділ 76. Менді. Менді не знаходила собі місця в ті 30 хвилин, поки Річарда оглядали, вигнавши її з палати. У неї ніяк не виходило вгамувати уяву, котра змальовувала Річардове пробудження як наслідок присутності її та дитини. Нарешті нестерпне очікування минуло, і лікар запросив Менді до кімнати. «Мені дуже шкода». — повідомив він співчутливим тоном. Але я не знайшов жодних ознак мозкової діяльності. Я чула, що люди іноді виходять із коми, коли чують знакому пісню чи голос. Можливо, щось таке відбувається із ним? Таке безсумнівно трапляється з деякими пацієнтами, що перебувають у комі. Але ваш друг не в комі. Будь ласка, сідайте. Менді опустилася на стілець, а доктор Дженкінс примостився на краєчку Річардового ліжка. Дозвольте пояснити. Пацієнти в комі не відповідають на подразники, не рухаються, не реагують на звуки і не відчувають болю. Їхній мозок просто вимкнувся, щоб подолати пережиту травму. Але дослідження показують, що такі пацієнти все одно реєструють усе, що відбувається навколо. Проте через тяжкі ушкодження мозку, які пережив містер Тейлор за свого нещасливого випадку, він із коми заглибився у продовжений вегетативний стан, а це зовсім інше. Він не притямі і не має жодного усвідомлення про те, що відбувається довкола. Частини його тіла можуть рухатися, як ви спостерегли. Він може сіпнути рукою чи розплющити очі, може позіхнути чи навіть вимовити яке-небудь слово, але це все контролює не він. Це просто природні рефлекси. І якщо такий стан триватиме довше, а я маю підозру, що триватиме, то шансів на відновлення практично ніяких. «Мені дуже шкода, пані Гріфітс». Менді промокнула очі рукавом блузки. «Але це було дещо більше, ніж рефлекс. Ви казали, що він не усвідомлює, що відбувається довкола. Але я точно впевнена, що він знав. Знає, що я тут. Це сталося тоді, коли я приклала його руку до свого обличчя». Доктор Дженкінс насупився, про щось розмірковуючи. «Я правильно розумію, що ви партнерка пана Тейлора. «Ви його ДНК пара». «Так, але ми до цього ніколи не бачилися», – Менді відповіла майже присоромлена. З іншого боку, їй кортіло вразити доктора Дженкінса унікальністю своєї ситуації. «І я вагітна його дитиною». Доктор Дженкінс вирячився на Менді, очевидно вважаючи, що та не з розуму. «Це довга історія», – поспішно додала Менді. Так, я читав про випадки, коли пацієнти реагували на появу своєї ДНК пари, і це, вочевидь, може ще посилитися, якщо врахувати вагітність. За даними досліджень, це відбувається через особливості гормональної системи вагітної жінки, і гормони мають певні властивості, що здатні пробудити органи чуття у непритомних. Однак буде напевно перебільшенням стверджувати, що ці властивості відновлюють чи лікують. Така реакція можлива але найбільш, вірно вона має хімічну природу, а не церебральну. І я не розумію. На ваш дотик відповідав не Річард як такий. Відповідало його тіло, рецептори, феромони, нерви, м'язи, впізнаючи присутність ДНК пари. Не мозок. Менді зсунулася нижче на стільці, відчуваючи поразку. На якусь мить вона змусила себе повірити, що сталося неймовірне, що сила їхнього ДНК-зв'язку пробудила зі сну чоловіка, з котрим їй судилося провести життя. Але виявилося, що це просто біохімія зіграла з нею злий жарт. Коли доктор Дженкінс пішов, вона провела поряд із Річардом іще близько години, мовчки обхопивши руками його долоні і молячись, щоб його тіло знову відреагувало на її присутність. Але Річард не поворухнувся. Опісля, уже визнавши, що нічого не досягне, «поки що», Менді поцілувала Річарда в чоло і пообіцяла навідуватися ще. «Вибач», – прошепотіла вона до дитинки в своєму животі, прямуючи виходом з лікарні до машини. Усередині защеміло, коли дитина завовтузилася в пошуках зручнішої пози. Менді знала, що далі її день ставатиме тільки гіршим і ще більш нервовим. Зібравши свої речі й одяг, вона серйозно поговорить із Бетта-Хлоєю, а тоді назавжди залишить їхній світ облуди. Розділ 77. Крістофер Емі взяла Крістофера під руку, поки вони вдвох брели по хмурим кам'янистим узбережжям. Вона запропонувала прогулятися вздовж пляжу у Саутволді, назад до Олдборо, незважаючи ані на сіре небо, ані на завивання вітру мряку чи штормові хвилі, котрі все посилювалися. Обоє надягнули товсті светри і закуталися в однакові блакитні дощовики, котрі придбали містечко. Пройшли стежкою повз огороджений загін, а за ворітьми під деревом заховалися від дощу троє чорних коней. Крістофер пригадав, як підлітком одного разу відчинив ворота такого ж загону поряд із шосе просто з цікавості. Чекати на узбіччі через дорогу не довелося довго, поки табун ірландських тінкерів помчав на свободу. Той, що вибіг за воріт другим, зіткнувся з «Фольксвагеном Жуком», пробивши головою вітрове скло, і кінь, і водій загинули на місці. Відтоді Крістофер став трохи поважати коней. «Може, зайдемо кудись на каву та зігріємося?» – запропонувала Емі, на що Крістофер одразу ж відповів кивком. Він узагалі ненавидів холод і довгі прогулянки. Просто не бачу у них сенсу, якщо немає потреби вигуляти собаку чи необхідності потрапити в конкретне місце, але проводити час із Емі йому подобалося, оскільки їй прогулянки на свіжому повітрі, здається, подобаються, то й він, однаково від них задоволений. Вони пройшли узбережжям повз яскраво розфарбовані будиночки угору бетонним пандусом і далі торговою вуличкою, вздовж якої були розташовані магазинчики одягу, музеї та рибні ресторанчики, Зупинили вибір на затишному кафе. Молода дівчина з мокрим волоссям та роздратованим виразом обличчя, що сили крутила педалі за великого для неї велосипеда, тікаючи від дощу. На якусь мить Крістофер уявив, як зміниться її вираз, якщо штовхнути її під машину. Він часто фантазував про подібні речі на ескалаторах у лондонському метро. Фіксуючи погляд на незнайомих жіночих обличчях на ескалаторі, що рухався в протилежний бік, він грав саме з собою в «трахнути чи вбити», і вбивств повсякчас виходило більше, ніж зґвалтувань. Утім, Крістофер не відчував потреби в це грати відтоді, як зустрів Емі. Усередині вони зайняли столик поряд із батареєю, на яку поклали сушитися свої дощовики, і заходилися чекати на офіціантку, що прийняла б замовлення. «Я знаю, що в душі ти манірний міський жевжик, але це не так погано, погодься». Емі визернула у вікно, де мряка переросла у зливу і почала періщити по шибках. Якщо не брати до уваги погоду. «Так, мені подобається», – відповів Крістофер, і не збрехав. На містечко йому було глибоко по барабану, але товариство Емії компенсувало будь-які незручності. «Добре часом вибратися з Лондона, щоб прочистити мізки». Крістофер чудово розумів, що Емі має на увазі хоча пережив щось на кшталт тривоги, коли вона запропонувала провести спільні вихідні у збірному дачному будиночку своїх батьків на узбережжі. До його мети у 30 убитих жінок залишалося всього 4, і додаткові відволікальні чинники були абсолютно ні до чого. Відволікальні чинники призводили до помилок, а він і так ризикував провалити еншпіль проекту тим, що піддався на стосунки. Але бажання провести довгі вихідні на з Емі пересилило потребу завершити проєкт. Крістофер обміркував можливість перечасно закінчити на 26-й. Нині він уже досяг мети, котру поставив собі від самого початку. мільйонне місто погрузло в паніці, а про нього писали в новинах по всьому світові. Безликий безумний убивця заворожував публіку. «Який в нього мотив?» – запитувала вона. Як він знаходить жертву, Чи є система, що поєднує місця вбивств? Що означає трафарет? Крістофер єдиний мав змогу відповісти на кожне із запитань. Часом він шкодував, що не має змоги відповісти чи похвалитися, але розумів, що йде на цю жертву заради того, щоб його злочини набули легендарного статусу. — Крісе, а можна тебе дещо запитати? — мовила Емі, коли на столик поставили два лати зі збитими вершками. Вона виглядала дещо збентеженою. «Запитуй», – кивнув він, вирівнюючи чашки симметрично. Його більше не турбувало скорочення власного імені. «Що тебе турбує?» «Та нічого насправді». Емія підбадьорливо накрила його долоню своєю. «Я просто хочу знати і не хочу, щоб ти сердився на мене через ці запитання. Але яким ти бачиш майбутнє? Чи вважаєш мене засудженою?" Чи хочеш жити разом і робити все те, що роблять інші пари?» Емі зашарілася, від чого Крістофер мимоволі усміхнувся. Вона продовжила, вимовляючи слова «все швидше і швидше». «Так, ми ДНК пара, але чи достатньо цього для тебе? Бо навіть якщо ти хочеш цього всього, мені ти не казав. І я розумію, що ти трохи відрізняєшся від усіх інших, з ким я була у стосунках, і це нічого страшного, але часом так складно зрозуміти, що в тебе на думці. Крістофер насупився. «Що ти маєш на увазі?» «Ну, ти не любиш розкривати карти, чи не так? Так, ніби ти завжди думаєш про щось своє, чого мені не говориш. І колись давно це одне б стало достатнім приводом кинути хлопця. Та зрештою, блін, я ж у поліції працюю. Мені платять гроші за підозріливість, навіть щодо найближчих і найдорожчих. Але з тобою це інакше». Наче мені байдуже, що ти мені щось не договорюєш». Еміна мить замовкла, і Крістофера охопила надія, що його секрети справді неважливі для неї. «Щоб там не було, я не зміню про тебе думки. Це складно пояснити, але я через нього не почуваюся вразливою. Навпаки, я довіряю тобі ще більше. Я довіряю тобі достатньо, щоб знати, які секрети в тебе не були б, мені вони не нашкодять». Крістофер раптом відчув жагучу потребу скинути всі нашарування брехні, які вибудовував довкола себе руками, пояснити геть усе про те, ким він був і чим займався. Він хотів, аби Емі знала, люди любили його раніше, але тільки тепер він розуміє, як приймати чужу любов. Перед появою Емі він просто жив, щоб виділятися з-поміж інших. Тепер же темний бік його натури, що сформував значну частку його єства, Розчинявся і танув. Уперше в житті Крістофер хотів стати перед кимось абсолютно чесним і вразливим. Трохи помовчав, заплющив очі і уже навіть розтулив рота для великого зізнання. Але інстинкт самозбереження не дав пролунати голосу. Якщо він облишить свою місію зараз, нагадав собі Крістофер, то до кінця життя шкодуватиме тільки про це. Крихітна частка його я винуватитиме Еммі за перешкоджання вбивством. І це крихітне зернятко роздратування потроху виросте в дерево ненависті, що з часом затулятиме все сяйво коханої жінки. Крістофер боявся подумати, що може зробити з Еммі, якщо відчує невдоволення нею. «Я хочу всього, що ти хочеш», – тихо відповів Крістофер, вкладаючи у ці слова всю свою щирість. А тоді опустив погляд на стіл, побоюючись дивитись її вічі, бо раптом Емі побачить його наскрізь і зрозуміє, що в її коханого нема душі. Розділ 78. Джейд До початку наступного етапу австралійських пригод Джейд залишалося всього два дні. Але вона готова була передумати. Їй більше не хотілося залишати ферму Кевінових батьків. Поцілунок із Марком змінив геть усе. Якийсь час вірність і порядність тримали їх на відстані одна від одного. Але, піддавшись своїм емоціям того одного разу в басейні, вони тепер надолужували втрачений час і намагалися урвати якомога більше часу разом, коли їм здавалося, що поряд нікого немає. Джейд супроводжувала Марка в поїздки до міста за продуктами, тримаючи долоню поверх його на важелі коробки передач. Вони ненароком торкалися руками за обіднім столом. Вона допомагала йому заганяти корів у сарай і ладнати доїльне спорядження. Кожної хвилини поряд із Марком її серце загрожувало вистрибнути з грудей. Він був залежністю, від якої вона не бажала звільнятися. Що більше вона мала, то більшого прагнула. Спакувавши валізу і приготувавшись до самостійної подорожі Австралією, Джейд відчувала потяг до Марка сильніший, ніж будь-коли до того. Їй перехоплювало подих від самої думки про наступні п'ять тижнів без нього поряд, і все більша частина її душі вмовляла саму себе залишитися на фермі. А тоді, останньої своєї ночі тут, Джейд вирішила, поцілунків, тримання за руки та періодичних сирід шкірою уже недостатньо. Її безіменний палець висковзнув зі срібного кільця обручки, яку вона залишила на столику коло ліжка. Зачинивши за собою двері гостявого будиночка, Джейд стиха прокралася до основного, де розташовувалася спальня Марка. Липкими від поту руками вона взялася за ручку дверей і помолилася Богу, щоб Марк її не відштовхнув. Але двері вже виявилися прочиненими. А штовхнувши їх, Джейд побачила Марка з розплющеними очима. Він чекав на неї. Марк підняв простирадло, запрошуючи її до себе. «Поїхали завтра зі мною», – прошепотіла Джейд після, коли в її тілі не залишалося сил, а в легенях повітря. «Ти знаєш, що я не можу. Все складно. Ти думаєш, я не здогадуюся. Я вийшла заміж за твого брата». А я трахнув його дружину. «Що ти сказав?» – Джейд різко відсунулася. «Я для тебе просто випадковий трах?» «Вибач, я не це мав на увазі». «Але ти це сказав. Я тобі не хвойда, що стрибаю в ліжко до першого ліпшого хлопця». «Знаю, знаю, мені не слід було це говорити». Марк нахилився і взяв Джейд за руку. «Ми обоє знаємо, що це почуття сильніше за нас». Марк кивнув. «То ходи зі мною» обов'язково завтра, можна за тиждень чи два. Просто скажи батькам, що не можеш тут лишатися, мусиш поїхати кудись і провітритися. Ми проведемо трохи часу разом без них і вирішимо, що з цим усім робити. Ти мусиш дати нам цей шанс. Джейд, я тут потрібен. А ще ти потрібен мені. Я не можу вчинити так щодо своєї родини чи пам'яті Кевіна. Як сказати людям тим людям, що прийшли на похорон два тижні тому, що я кохаю дружину свого брата. На слові «кохаю» Джейд почервоніла і відчула, як усе тіло горить вогнем. Але якщо я відчуваю те саме, що в цьому неправильного?» Марк присоромлено похитав головою і відкотився на ліжко, упавши горілиць. Він витріщався у стелю так, ніби божественне проведіння мусило повідомити, як чинити далі. Джейд раптом відчула себе збентеженою і дуже голою. Знехтована і ображена, вона натягла на себе труси і футболку та відчинила двері, щоби піти до себе в кімнату. «Я заслуговую на більше, Марку!» – кинула на прощання. «І якщо ти не второпаєш цього якнайскоріше, то буде вже пізно». Але розвернувшись до дверей, вона з жахом побачила у коридорі Сьюзен, маму Марка, що дивилася на них із сумішю огиди і розчарування. Розділ 79. Нік. Апетит ніка кудись зник. Щоразу, як він намагався чимось заповнити порожній буркітливий шлунок, їжа негайно проривалася назад. Тож він натомість сів на дієту з цигарок, жувальної гумки і ароматизованої води у пляшках. Першою реакцією на новину, що він стане батьком, була втеча. Нік оселився в тому самому номері в одному з центральних готелей Бірмінгема, де жив одразу після розриву із саллі. Ця анонімна кімната, на відміну від наповненої його речами квартири Алекса, дасть йому змогу розмірковувати неупереджено. Але минали година за годиною самотності, а Нік усе стояв перед вікном дев'ятого поверху, мандруючи поглядом по різнобарвному міському краєвиду. Він виявив, що відгвинтивши чотири шурупа з рамки, можна зламати запобіжник і відчинити вікно повністю. Два шурупи він уже стискав у кулаку. Одне рішення відкривалося просто перед ним. Нік одразу його відкинув, але не припинив чайною ложечкою відгвинчувати ті два шурупи, що лишилися. Принаймні, це був варіант, вирішив Нік, за якого він перестане бути джерелом проблем для інших людей. Того вечора він не хотів відповідати на жодне з Алексових повідомлень. Він не знав, як повідомити партнеру, що не поїхав до Лондона оновлювати закордонний паспорт, а провів натомість вечір із колишньою дівчиною, не в змозі змиритися з фактом, що матиме дитину до кінця року. Тон Алексових повідомлень ставав дедалі стурбованішим, а дзвінки усе настирливішими, тож Нік вирішив просто вимкнути телефон. Легенький вітерець залітав у вікно, пестяче обличчя, але нік цього не помічав. Він пригадував, як завжди хотів дітей, а от Салі не була впевнена. Вони досягли компромісу, що почекають пару років після весілля, а тоді дозволять речам іти природним чином. Але поїздка у Брюге поклала цьому край, і тепер вони мали справу з наслідками. «Ти можеш допомогти цьому статися, і ти можеш це припинити». Терпляче пояснювала Салі, і він їй вірив. «Я просто викладаю перед тобою факти. Ти можеш стати батьком, можеш не ставати. Я просто знаю, що сама не впораюся. Я не погрожую і не ставлю ультиматуми». Нікові це здавалося лукавством. Він прагматично перебирав усі можливі способи брати участь у житті малюка і водночас залишатися з Алексом. Він вирахував, що ціни на авіаперельоти падають з року в рік, тож він зможе емігрувати до Нової Зеландії та літати сюди принаймні раз на рік, або навіть двічі, якщо житиме ощадливо. А увесь інший час він спостерігатиме за життям дитини скайпом чи фейстаймом. Не ідеально, але так живуть тисячі батьків, що служать у Збройних силах, відділені кількома державними кордонами від власних дітей. І Саллі ніхто не заважатиме привозити дитину до нього. Але ці всі розрахунки ґрунтувалися на припущенні, що Салі розцінить їх як участь. Проте її неймовірно лякала перспектива бути матір'ю-одиначкою, а йому самому хотілося бути в Новій Зеландії якомога довше. Нік не зміг змусити себе думати про другий варіант, що його озвучила Салі. Ніхто точно не може попросити Алекса лишитися в Бірмінгемі. Йому треба доглядати хворого батька, чиє здоров'я погіршується з дня у день. Нік знав, що Алекс очікував на цей переїзд і доживав в Англії останні тижні. Якби Нік сам опинився у схожій ситуації, то теж поставив би потреби родини над своїми власними. Проблему можна було б вирішити і в інші способи, але результат один і той же. Нік трошечки братиме участь у житті дитини, і цього ніколи не буде достатньо. Якщо він стане батьком, то мусить відігравати активну роль у вихованні. У Нікові роздуми прокралася ще одна думка, від якої стало лячно. А що, як він ненавидітиме майбутню дитину за те, що вона стала між ним і його денка парою? А що, як дивлячись у очі малюка, він бачитиме лише порожнечу у власній душі? Нік пощулився. Від перспективи не бачитись із найближчим другом необмежений час, боліло серце. Ніка фізично нудило від неможливості сміятися разом із Алексом над жартами, бачити його широку усмішку, заходячи в кімнату, чути рівномірне дихання, лежачи поряд у ліжку. Якщо він так почувався, живучи в одному місті, як буде, коли їх розділятиме півсвіту? У самій глибині свого єства Нік знав, що не витримає Алексової відсутності. Спроба знайти рішення, що вдовольняло б усіх, була ніби замітання припливу назад в океан мітлою. Нік судомно ковтнув, подивився на два шурупи, що ще лишалися в запобіжнику віконної рамки, і заплющив очі. Він прийняв рішення, і дороги назад уже немає. Розділ 80. Еллі. «Ну що, Елсі, як гадаєш, чи не настав час серйозно поговорити?» Тімовим обличчям розповзлася широка посмішка. Голос бездурботний і навіть привітний, проте через нещиру посмішку фраза здається зловісною. Тім відкинувся на спинку її крісла і зробив ковток напою, а тоді покрутив у склянці кубики льоду. Кришталевий декантер з рідкісним і дорогим віскі стояв у барній шафі. Навмисне відкоркований, щоб Еллі його помітила. Це був не той тім, якого Еллі до глибини душі закохалася. Це був Меттью, незнайомець, якого вона ще не знала, але вже ненавиділа. У кишені куртки вона намацала кнопку виклику Андрея. «Про тривожну кнопку я знаю, тож коли твоя ласка можеш сповістити гіганта про мою присутність, я не проти. Не зупинятиму тебе». Еллі розвернулася до дверей, стискаючи кнопку в руці. Але Меттю продовжив. «Але якщо ти це зробиш, то так ніколи й не дізнаєшся, з якою метою я так майстерно трахав тобі мізки». Еллі зупинилася і застигла спиною до нього. «А ти ж у нас науковиця, тебе завжди вабили таємниці. Б'юсь об заклад, ти все життя картатимеш себе запитанням «Чому?». Еллі змінила напрямок і пройшла до барної шафи, щоб змішати собі джин з тоніком. Розправила спідницю, сіла на один із двох диванів і стала мовчки чекати, поки тім приєднається на дивані навпроти. Початкове сум'яття від його присутності оступилося місцем сталевій рішучості. Якщо він так бажає поговорити, то нехай сам прийде до неї. Вона не піддаватиметься забаганкам жодного чоловіка. «Як минула твоя зустріч у готелі Сохо?» – запитав Меттю, влаштувавшись на другому дивані. Елі заскочило зненацька те, що він обізнаний про її зустрічі з детективами, але вона відмовлялася показувати збентеження. «У тебе дуже ненадійний пароль на хмарному сховищі. Я завжди знаю, де ти насправді, навіть коли ти брешеш, що маєш справи по роботі». «Ну, а тобі не слід було залишати відкритим обліковий запис на айпаді». О, ти справді гадаєш, що це сталося ненавмисне? Зі мною не трапляється випадковостей, Елсі. Тільки ретельно складені плани. Меттью, то ти хотів пояснити свою мету? Спокійно урвала його Еллі. А ти вперше мене так назвала. Знаєш, Елсі, мене це навіть трохи заводить. До речі, ти не здогадуєшся, чому я обрав ім'я Тімоті? Воно очевидячки біблійне, означає той, хто шанує Бога. А чи не такою ти себе вважаєш, Елсі? Божество, яке слід шанувати. Брови Еллі здійнялися догори. Меттью помовчав трохи, наче очікуючи на її реакцію, а тоді продовжив. Винайшла свій крихітний ген і тепер вказуєш людям, із ким провести решту їхнього життя? Безумовно, що тут якийсь комплекс Бога. Дуже оригінальне звинувачення, показово позіхнула Еллі. Але давай не гаяти часу. Чого ти від мене хочеш? Має бути якась мета, і очевидний мотив – це гроші. Ти, певно, назвеш зараз суму, яка переконає тебе не продавати свою історію газетам». Меттіо відпив зі своєї склянки. «А от і ні. Я не з тих, хто виставляє на продаж свої любовні історії. Спробуй ще раз». «Я гадки не маю, з яких ти». «Це точно, що не маєш». Тож давай я тобі розповім, моя Люба, майбутнє наречена. Я з тих, хто змінить твоє життя у спосіб, якого ти не уявляла у найстрашніших кошмарах. Він знову широко посміхнувся і підняв склянку, начебто промовляючи до неї тост. І як же це тобі вдасться? На все свій час. Спершу хочу висловити жаль, що мені не довелося побачити виразу твого симпатичного личка, коли ти впізнала на фото мою маму. «Я не те, щоб дуже добре її пам'ятала», – збрехала Еллі. «Молодша лаборантка, непримітна сіра мишка, якщо говорити зовсім відверто. Але її ДНК було одним із перших, що ти проаналізувала, хіба ні? Я гадав цього достатньо, аби запам'ятати її трохи краще. Особливо враховуючи, що вона не знала про той аналіз. Еллі зміряла Меттю поглядом. Тепер вона здогадувалася, куди він хилить». «Що ж ти не кидаєшся захищатися, Елсі?» «Так, були певні люди, чию ДНК я позичила, щоб наповнити базу на ранніх стадіях», – визнала вона. «Певні люди? Та твої старі колеги порівнювали тебе з Оскаром із вулиці Сезам, адже ти також практично жила у смітниках, вишукуючи використані пластикові скляночки і виделки. Усі знали, що ти береш у них зразки ДНК і долучаєш до своєї колекції, без їхньої на те згоди. У Елі все кипіло всередині. Її запевняли, що усім проросткам щедро заплатили, щоб вони зберігали мовчанку про непевний початок. Натомість у голос вона відказала. «І що, ти зібрався на основі цього звинуватити мене у злочині століття? Це не просто незаконно, але й неетично». Еллі розриготалася. «Ти читаєш мені лекцію з етики? Я вважала тебе розумнішим, Метю. Ну гаразд, тоді давай пригадаємо, як пізніше, коли в тебе вже завелися сякі такі грошенята, ти спорядила окрему команду, щоб вони підкупили чиновників і отримали доступ до державної бази ДНК. А потім вони ще роздавали хабарі працівникам клінік, лікарині, моргів, крадучи звідти зразки. Я не несу відповідальності за дії третьої сторони. Ти збирала ДНК мертвих, смертельно хворих, злочинців, Усе, щоб мати побільше зразків і розширювати бізнес. Я знайшов у твоїх файлах ДНК засуджених педофілів, гвалтівників, убивць. І декому з них навіть пощастило отримати пару. А якщо поринути ще глибше, у твоїй базі можна знайти ДНК психічно хворих і навіть померлих дітей. Померлі діти, Елі! Як бляха за таке можна не нести відповідальності? «Покажи мені хоча б одну успішну глобальну корпорацію, котра на ранніх етапах не переходила певну межу, щоб стати на ноги». Еллі відвела погляд, проганяючи відчуття сорому за речі, яких раніше воліла не помічати. «Мета виправдала засоби. Якщо моє відкриття змінило світ на краще, то якої шкоди воно завдало?» «Ти не пригадуєш результати аналізу ДНК моєї мами?» «Звісно, що ні. Це було на самому початку». Тож, гадаю, підтвердженої ДНК пари тоді просто не знайшлося. А мого тата? Твого тата? Дві години тому я навіть не знала про його існування. Мій тато також був одним із перших твоїх піддослідних кроликів. Працював в одній з державних агенцій, з котрої ти викрала архіви. А потім, коли ти зробила застосунок загальнодоступним, одній жінці надійшов лист, що він її пара. Вона вийшла з ним на контакт якраз тоді, коли мої батьки відкладали гроші і планували пенсію. За кілька днів він спакував валізи і поїхав до Шотландії, щоб жити з незнайомою жінкою. Меттью, я не відповідаю за... Я не збираюся вислуховувати твою вивірну корпоративну брехню про те, що ти не несеш відповідальності за знищені життя. Я прийшов сюди розповісти, як збираюся знищити твоє. Не проти, якщо я налью собі ще трошки.